Zdëlovdha dhe falëndërim, apsoluti të konzotit tonë Gjeli Gjelalu, vetëm zotit tonë i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihmi kërkoj. Ndërsa përshëndajtjet, salavatët të mirat, begatit e zotit të gjithat të të buora, më njërinë më zgjeder, Muhammed Mustafa në lejë i salatu vë selam, pastaj mbi shok të ti, besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, Migrate ti të pastërtave të gjithë besimtarët muslimanët Dhe se të ndjekin rrugën e ti me të mira dhe në ditën e gjikimit Të ndëruar dhe zër, do të vazhdoj me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu Në serin dhe ciklin e legjaratëve të cilat i kemi filluar Nga ki muaj i begatë shëmë i Zotit Gjellu Vahala E që jemi në djecin e fundit të ti Ku e lusë mi Zotit në tonë Gjellë Gjellalu Që pjesën e kaluar Zotit të kishë pranue e pjesën e mbetur Allahut në arruan shëndetin dhe motivin dhe në mundësën me përjetu natën e kadrit duke i adhuru Allahun gjele gjeleluhu të ndërruar lezër neve përmendëm diqka që e theksuam se ndoshta nuk mund të quajmë histori por mund të quajmë fragmente, shkëputje rastet të ndryshmet nga jeta e shokve të pengamberit sallallahu aleyhi sallem nga se dhe qëllimi nuk ishte që neve të rëfejmë atë t'regojmë të mbushim kohrat tona me rrëfime, por që çllimi ishte që neve të dalim me, me disa porosi, me disa mesazhe, me disa ë uh, frutë konkrete që sot neve mund t'i jetsojmë ato në jetën tonë. Prandaj jemi me Aishën radhiyallahu anha dhe ndoshta edhe ky rrëfim do të jetë rrëfimi më i bujshëm dhe më i begat me mësime ku do të na merd do të na merr disa prej ligjëratorëve për disa arsye. E para prej tyre që rrëfimi i Ajshës është më i bujshëm dhe më i mbushur me mësime derisa Ibn Hajar al-Asqalani në shpjegimin e Sahihul Buhariut, në shpjegimin e haditheve të Imam Buhariut, e çë brenda këtij libri gjendet edhe rrëfimi i Ajshës radhiyallahu anha ka arritur vetëm nga një rast I Aishës radiallahu anha e që neve do ta prezentojmë sot me lejnë e Zodhi Gjellivala Ka rritin zjerën bi shtavët mësimin nga një rast Nërsa Aishë radiallahu anha jetë e sajë është shumë ma e gjarë Nga se ka jetu me pengaberin tonë sallallahu aleyhi sallem Plot nën në vite, është martuar në Sheval Ka hi në dhandër në Sheval Të vitit të dytë të hijhit me pengaberin sallallahu aleyhi sallem Dhe ka jetu deri sa ka ndru jet dhe Ka ndru jet pengaberin sallallahu aleyhi sallem n Dhe krahërorin e ajshës, radiallahu, anha dhe ardhaha Andaj, për këtë arsye Rëfimi ajshës është ma, do t'jetë më i ghani Dhe neve do t'mundomi me, me i përjetu Dhe me i jetësu mësimet të cilat inzirmi nga Nga ky rëfim i, i qudit që mdësën i ka ndodhë Për nga beris e selim dhe ajshës Arsye e dytë është se Allahu gjelle gjelalu hu kat rast nga mesi i shumë rasteve e ka zgjedhur pra, se të rrofën edhe Ajva Xhelxhelalu. Pronëve tham se Allahu Xhelaluallahu nuk merret me detalet e rasteve që ka ju ndodhi pra, u ndodhi njerëzve, por Allahu Xhelas bret dispozita. Pra ndodhni rast bje dispozit. Ndodhni rast të shpjegojm se ka ndodh dhe çish u zhdash më ndodh dhe si duhet të më shpjegoj kjo fatkeçi e tjera e tjera. Pra në mesit të shumë historive Sahaba vet pingan ve risele historia e Aishës radhiyallahu anha një pjesë e jetës saj është rrëfir në Kur'an dhe ne lexojmë Kur'an në surën Nur Allahu jallaluhu ka kushtuar 11 ajete Aishës radhiyallahu anha. Dhe kjo ka kondin e vetë roncis dhe të peshës të, të cilën e ka marrë Allahu jallaluhu me tregu rostin e Aishës radhiyallahu anha. Andaj ne vetë të mundohemi Që nga jetë e ajshës të fokusohemi me rëfimin më interesant I cili mban emrin rëfimi i shpifjes Rëfimi i iftiras Rëfimi i rejnës ndaj ajshës radiallahu anha Dhe se si pastaj rjedhen rastët tjera në jetën e pingamberi tonë Të ndërua lezer Në këtë legjerat neve do të prezentojmë Që ka ndodhi në rastin e shpifjes Në këtë legjerat neve do të prezentojmë E pas saj në ligjëratat tjera do të mundohemi me i nxjerr detajisht msimet nga ky rrëfim e pasoj do të qihasim edhe nga nga ana koranore çish Allahu e ka trajtuar kët punë. O shumë e madhe që një ras prej rasteve Zoti më ta tregu. O shumë e madhe që një pjesë tjetër të dhikujna Zoti më e, e kallzu për kët njerëzimin. Ande Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an kur vdiç Aisha pak para se mëndruhet izha oyna në besimtarve për vlerat që ja përmendi tha rastin tanë ka kallzu Zoti. Ja përmendi rastin tanë ka kallzu Zoti, por neve e lexojmë Kur'an rastin tan, pastërtin tanë, shpivën që ta ka mbotëh tyje. Andaj kjo ka një rësi shumë veçantë. Andaj ndoshta edhe do të na merr më së shunting nga krejt, jo që është më e rëndësishme se Ebubekri, jo e as e Omerë këtu me radh, mirë po për shkak se Ashtu ka në shkurë e thanë dhe ka qenë bashorte e pengamberin sallallahu a.s. Dhe Allahu gjelluara e ka tregu dhe e ka rrufi në librin e tina Filëmishtë në dërua dhe lezër, para se me kalu të mësimet Neve do të mundohi me e prezentu dhe apo të themi me e ledzu që ashtu që ka thonë Aisha Pro Aisha e ka kalu detalë për detali që ka ndodhë Krej, dhe e risa kanë zbita jetët Andajte ta citojmë që që ka thana Aisha radhi Allahu anha Ked në gjarën e shpifjes Thot imam Bukhariju dhe gjithashtu e edhe imam muslimi Edhe hadithet të tjera të sa ti kanë zirë djetarët Nga Aisha radhi Allahu anha Thot se pe nga meri sallallahu aleyhi sallem Unis në një luft për e luftave cila kishte emrin lufta e Benil Mustalikë A kemi për më tepër atë historia pejgamberisë, asaj luftën e banil mustaliq. Një fis prej fisëve të arabëve mobilizohen me ibn kurth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam marrë disa informacione dhe i paraprin rastit i dërgon disa prej njerëzve të tij vërtetuat mobilizimin e tyre, pastaj në disa manovra ushtarake, të cilat i bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, i shpartallon ata. I shpartalon ata dhe marrin një, një grumbull të pasuris Dhe këto e kemi përmejnë se si shpjegohen Në rastët të luftës, platëshka e luftës nuk i përsërisim Gjerat të cëtë i kemi than Në këtë luftë për nga meri sënë Allahu a.s. Martohet me një gruje cilë e ka pas emrin gjua i rije Të cilën a ishe radhi Allahu anahandjith ashtu kër e ka pas parjar E ka në kuptimin e ka gjelozuë Këse ka, ka qenë shumë e bukur Dhe ka parandje mos pibohat gruje për nga merit Sallallahu aleyhi sallam Dhe jo është ba gruje për nga merit Ale i salatës sëram E cila ka qenë nga fisit cili ka, ka dosh me sulmu për nga merin Ale i salatës sëram Pas taj kure marton për nga meri sëzem këtë gjua i rien E cila ishtë nga kyfis Atëherë ishin një qinë robër të zantë nga kyfis Dhe shokët e për nga meri sëllam se Thojnë nuk në takonë ne d të cilat janë bom miq me pengamberin së sellem. A dhe gata në Aisha radiallahu anha, s'kun pa gruje, ma e bërëqetshme, ndaj familjes vetë, se sa gjuajria. Si, nga se, ka ndodhë kjo razë dhe ata, vasta janë, janë lirua. Më në nësineve këtu nuk jemi, por sa t'i afromi pak situatës historike që t'jemi në njëtët frekuajnë, sa ku po flasin. Ndodhë kjo luft, shpartalot armiku edhe për nga mërë i sëllëm se edin e kimi përmendat gjithë prej strategjis luftarake që e ka pa po, silla ka qenë pas e ka fitu luftën që ka pa po, ka nejt edhe tre dit që aty ka nejt edhe tre dit që aty apo edhe më shumë vërsi se ka pa po nga situata dhe kjo ka qenë nga e, lëvizet ushtarake që ka zot armiku të se neve nuk jemi dopsu e nuk jemi likështu e kështu më rat thot Aisha radhjallahu anha kur ishte lufta e Pro kjo, rezumeja, që ka e kallëzumë. Akra avejnën njëse i hi. Pe nga me njëse sellem, nëzjeri shërt me gratë e veta. Pro nëzjeri shërt, nga se me shërt e ndajke cila ka ardh me ardhë me ata në, në një lufë prej, apo prej ekspeditave, prej ekspeditave. Sikur që ban të gjithmonë. Qikoni këtë detalet, tëse tani do t'i prezentojme, do t'i prezentojm, lezojmë, pasaj na duhe në rënditjen e mësimeve. Gëse shumë më rëndësi me e mbatë njëriju një fjalë në fillim mend Që të lidhë pasaj me të fundit Anda e, e kam përmen djetarët se Kurani nuk kuptohet për është në se mbatë fillim Fillimi dhe mbarimi Anda e njëzit më të dishëm Kurani Cilet janë që e përmen në Abdullaj bin Mesudi Muadhim një Gjebeli, Abdullaj bin Abasi Pse kanë qenë më të dishëm? Gëse ajë kur ta lezoje për shemblë surën Kull huallahu ehad I vinë fillimët e surë I kujtojë tali imran, i kujtojë surë njësa, i kujtojë surë ma ide dhe bën kombinime Dhe e merë këta jetë e kombinon me tjetërin dhe kur ti kombinoj e kështu del me mësimet më oja Andaj kërkoj që vëmendje tjetë ma e shtuar në mbajtjen men e gjdë detali Që pasaj këtë rënditë mësimet kuptohen nga se të ndërua lezër Ska në mesin e njarjeve Të, të gjithave që i ka ndodhë për nga beris e selle Madjas luftërës E asë vrasjes matëranë se ka rasti ajshës Pra nuk është prejkë për nga meri se se maranë, shpirt Dhe në djenja, dhe në emocione Dhe në islamin e ti si për nga mer Dhe në trënditjën që e ka pësu këtë medineja Mo shumë se sa rasti i, i kuina I ajshës Se është po përpjekje me shpalë lavire Mirë pa allohë u gjelore ka pastru me, me Kur'anë Gjithë të shofë me rëfimin që shetë regon A isha radhiallahu anha Thot a isha radhiallahu anha Fëkharaj gje sehmi Dul Shorti jem Pra une isha ajo me fat me dal Pas a i do të dulë me pengamerin Sallallahu aleyhi sallem Pas i kishte zrip Apo kishte e, e, e, Ishte boj dispozita e shaminës Pra kishte zrip Hijabi Thot dhe muhe më hypen Në ato Shalat në dhomat vogla Të cilat i vendosti mbideve Që t'hypa ati një në gruje Ka si një dhom e vogle Cila është bartë mbi kafsh Që gruaja të jetë aty më, më eqe Thot, shkua me pengamerin se se lem E kryti luftën Pra pengamerin se në që ka bëhatjen luft Nuk të regon ajshar Ndëlla kemi të reguna rast tjetër Nga se rastet e luftës më shumë di kanë të regu burrat Së më dajshë e me kadu që ka ndodhë Kër ajo ajo nuk ka prezentu në, në flakën e luftës Pasta i dajshë radijallahu anha Dhe filluam me u mobilizu për më këthi Për fillonin sahabët më u mobilizu Për më këthi për luftës Për me shkun me dine Thot dhe u ndalëm në disa vende Që shekisht e zakon Për për pinga meri se zemë kër e krynë të një luft Rrinte një natë me një ven Pasta i hes të pak rrinte një natë një me nj që mështë mishku armikut me një me arë prap i bandë të këto manovra këto lëvizje për nga meri sallallahu alai sallem thot deri sa kështu net pas netve deri sa u afrum për me shkun nga medinja thot për nga meri alai sallatu e selam dhe urdhër që me me shkun pra nisoni për medinja dhe ma më sunalli pra është ndalë me një vend pasaj për zdyti pasaj dhët një hertha shkonimo drejtën medinja s'kemi munal as Onësim të gjithë. Thot u ndala unë me kry një nevojë timën. Pra shkova, më kri nevojat njeriu, nevojat e, e zakonshme fiziologjike këtu më radh. Thot pastaj u ktheva prapte ajë dhomë, ajë shala e e devës dhe hipa. Thot tu hipe prej ka gjoksin. Thot motra ime ma kishte dhoni çafore. Ot kur po e prej kisë kam. Mi shtu hip çaforie. Qikoni Allah u gjele gjeleluhu Se si nga detalët e imta Kanë thënë djetarët Këtë qafore ka qenë prej jemenit Asukon argend, asukon ari Pro s'ka pasë kimet të madhë Mirë po nga detalë i vogël Zotë i bani pun të madhe Ndjeri në shesh loj loj hipokriti E u, u, u dënuan disa undushkuan disa prej sahabët Për nga beris e zellem Po shka këzhytjes të rë në hipokrizi Thot, në akuz Thot, Aisha radiallahu anha Thot, dhe u ktheva Për e kërkoj qaforën Dhe derisa Duk e e kërkue u vonova Për për e kërkoj qaforën Qaforën të cilën Ma kishtetan, mo e trajeme Thot, ata të cilët Ishin në kujdesin me pengamerin Se zellem, ata me ndun Se une kur këm Jo më këthi prej nevojave të mija Sku më dalë mo Dhe e kanë mor atë i posht Atë dhomen e vogël Atë shalen e vogël Dhe e kanë hypnall Tho dhe unë e kanë më qenë Jo me shnet të mad Ka tha nuk këm pas shumë shnet Për e më kone hod Dhe ka qenë edhe ere Tho dhe ata kanë më ndu se është mrajnë da pra Ka që është mrajnë da kach Kach është pesha E ashtë është radi Allahu Anë ha e kanë mor Shalen e kanë vendosë dhe kanë ecë Ndërsa thot unë mbetë. Mbetë unë duke e kërkuar çaforin. Pastaj thot. Vazhduan me ecë ndërsa thot unë u ndal atë vendi çati ku nisën ato me me deve. Derisa unë po e kërkoja, po e kërkoja çaforin. Thot po prit ça se ato mos piu kujtohet se si janë mrena. Po pritësha, që atë të kujtojtë, se nuk janë mrena, e kur të ashovinë që si janë mrena, ka të me këthi prapë, pra është gruja për nga nësëm, ka të me kërkuje prapë gruja në për nga merit, sëllë Allahu a.s. Dhe, dhe ula të pritë, që atë të, ka shenë shkretin. A mundi me para me ndu? Ka shenë shkretin e madhe, dhe nata me zonë shkretin është gogja, gogja sikletë. Sot, në medinën e për nga verit sëllëm, Ose në meke pak mu largu për i vendit Edhe pse bolko drita E bolko ndryshimin nga se ka ndryshu sot gjendja Edhe banimi edhe populimi Ka shku në, në nivele martë larta Me gjitha da ka vendi shumë të ryshtushme Me mbejt vet Ka vendet të tramta të sat janë Nga se është pëllot shkëmbin Dhe pëllot kodra prej gurit Mirë po a isha radijallahu Ana ishte bia e bubekrit Nuk filloj me, me, me, me, me mbejt do një panik Ose do një frik jo. Tho dhe mzuni gjumi që atë i tupritu në, ato ka në halë me mërë muë. Pro, këtë kjo po bohët mënyrë natyrshme të aishë, radhijallahu anha. Thot, nërsa Safuan ibnul Muattal e Sulemi, kjo sahabi për nga merit sallallahu aleyhi sallem, thot, ishte për atyre të cilët rrinin fund të ushtrijës. Për nga merit sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu a disa kanë nimes, disa diafaze sa maita, dhe disa i kalon po në fund. Ato vanoan pak. E shirin helbet osht, osh përveç dikush për mas me sku, atëra e lajmëron shpejt, uh, ushtriën që pra është një lloj kontrole kjo mësohet në nëse ushtarake dhe shërbimet e ushtarëve. Thot Safron ibnul Mu'attal ishte prekë tërë njerëzve, i cili vëzhgonte prej prapa. Thot dhe pak para se më arsa bohu. U afrua atiku Kishtë kish të mbet une Thot dhe për e shef një njëri Për e shef Për muë e për më shef të, Duke fjetur Thot dhe më pa muë Dhe më njofti Thot aisha më njofti nga se Më kishtë e pa para se me zbrit hijabi Thot dhe fjallën e par Qka e tha tha Inna lillahi Inna ilajhi raji un Në të allahu të jemi Dhe të allahu këthejemi Nga se e ka ditë se kjë ras të ne është ka mu keç përdor Pra ka me të gruje për mësën vet Dhe kjë tani vet Pra këtu ka nevoj pak me hinsken Që me le dhu pëse sa fuani Tha inna lilla Shikur kuftes dy kush Inna lillahi vë inna i le i hiragjehun Thot kjo mu më kanë gjërgjumin Thot gjë mbulu shpejt Thot dhe nuk më ka fol Asni fjal të vetve Shikur Thot nuk më ka fol Asë një fjallë të vetëme Deri sa do të e ka përgadi dhejve në vetë E ka ullë dhejve në vetë Dhe dhe kumë hipu në dhejve Kumë hipu në dhejve Thot dhe E nëzunëm kanë ushtrien E nëzunëm ushtrien Dikun nga mesi i ditës Në vapën e ditës Pasaj thot Kure par njërzit ketë sken Kalu ma kalu Shika a isha këtu kure kazën Së kazën që kanë thonë Thot edhe folën që ka folën Që ka ka në folën Ifk e ka qytë Allah Shpifje Ren e fabrikume E trilume E ka në shpik njërzit Pro ta në i paramendoni të ndërua lezer Për nga mesam ka hejtë gat Ata se kanë kuptu që e asështë aty Kanë bejtë vet Safoni e ka mor Ibnu Maatale Sulemi Dhe ta një po vinë këta dy vet Dhe krejt u shtrija për shofin A do këqacion skein e madhe. Ka skein, ska cin, fotografi fokuse e shpirtave të plot prej munafikave. Ata rëdhot wa halaka min halaka. Sot Aisha dhe ran shkatrim kush rro. Kan fon njerëz. Qysh qevat me kët qysh q Aisha vet me kët burrën. Kan fon njerëz. Ekstremal kan hyrë në në fjalë të ndryshme. Wakanë në ledhi të vëllë l'ifk dha i pari cili e bani shpifjen më të madhe Ishte Abdullah ibn Ubej ibn Seluli Pra kjo është rastit të ndërru edhes ku ka fillu e skena e e shpifjes Thot Aisha vazhdo në me të regu e Thot shkuam me dine edhe une usmura Usmura zakon shumë, jo pikësaj rastit Pra Aisha po e trajton e ndë në normalë Pra, për e trajdo në endë normal Shka këtu kërgja Për me unë e më vanu e ku më lipë qaforën Më ka orësa fani, më ka morë Më ka, ka prute për nga me nësamu Këri këpun Dhe dhe usmuna Një muj dit Ndërsa njërzit kishim pas njësë me folë për jasht A unë e nuk një isha kërgja Ka fillu njërzit me folë A e di atë rasin, a për di A e di atë rasin A për di kështu, a për dhe vetë E kështu me rrallë, ka nëra për transmitime Loj loj fjale neve do ti shmange me pra Ka në folë të ndërruar lezër rrëth a moralitetit Se së është regullë kjo, që ka ndodhe kështu Thot Aisha, nërsa one Nuk e gjeisha për nga verin Se se lem të njëjtin E kishtë e për nësam një loj butësijet Me muë, që ta e kishtë e hupë Nuk ishte lutf Ka tha, nuk ishte e, Nuk shpër, shkëmbajnë të shumë djenja me muhe Thot i, Veçanërish, kur isha e smut E shtonë të kujdesin da i meje Thot, une e hu pa këta A jem shqipke që jam i smut Nuk e ndjesha pengamberin Që ku në pasu në burrin të hem Ale i sëratu e sërat Thot, dhe Mas shumë t'i qka ban të pengamberin Me muhe, hyndë të në dhom Dhe në thonë të që shjeni A jeni mirë dhe dilke duke selam çu shehri ai ne mirë dhe delkë. O ok, këju nuk ka çën pejgamberi sa me Aishën kështu. Ka bua mohabet, ka pas, ka pas shumë raport të mirë me Aishën radhiyallahu anha, mirë po këtu la, lafët thashethemet po çarkullojnë, po em, po e munojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. As nuk më ban të madhe. As nuk bele hiç. Do të tashu me te balanc si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj thot, unë e shifta se diçka nuk on rregull. Mir po nuk nuk nuk di as çka po ndodh, sepse sepse po jam sa më kanë druë me, me mua cilën. Thot një ditë prej ditëve dola me Umm Mistah. Mistah, Umm Mistah është tezja e Abu Bekrit. Prakë ka dal me tezën e babazvet. Thot dolëm prapa Medinës ku e kishim vendin e nevojtorëve. Thot nga se nevojtorët në fillim kur kemi ardhmë në Medinë kemi pas prapë atje prapa medinës, deri sa thot i banëm nevojtorët në, në shtëpit të tona, pra afer, nga se atërë nuk e kanë basë në, në të njëtat nivele. Tho shkum me tezën e babës temë, o më mistahin, dërsa ky mistahin është gjitë mua abet. është gjitë mua abet. Edhaj e ka posë, kejnën ka folë. Ka folë fol edhe një motër e grujes të pengameris e më një tjetërës. Dhe ka folë, Hasan ibn Thabit, shqok të pengameris e sellem. Dhe i pari për të në kusha kanë Abdullaj i një ubej i një seluli A i ka forë Thotë shkuëm dhe atë e shoshrova Thotë duke shkuë atje Thadha veqe kule dë gjova Të thanë U shkatroft Apo u shkatrua mistahi Djalivet Po thotë u shkatrua djalijem Mistahi Tha one pi thamë Bise ma kulti Saket që të folë Ape shanë një një një një një një një një një një një një një një një një një n Nuk nuk oj ende në skenë, nuk oj ende realitet çka po ndodh. Tha sa keç fole. Ai disi që njëri çka po shanti, dhe li vet. Ka marr pesë mbetor, nuk shaut njëri vetrit. Tha, "Ej Hanata, oj ti çik. Ti a ja, di çka ato fol? A jo? A ja të di çka janë të fol për ty apo? A jo? A jo tu mendosh se kjo e di? Sa jo nuk di, dhe çka ka thon? Tha, ka thon këtu dhe këtu dhe ja ka kallzu fjalën e. E trillimi të cilën e E ka, ka thonë Thotë fezdët të më radhan A la më radhi Mushtu së muja dhe më shumë që ka e pata Pas të e thotë Aisha Radhi Allahu Anha Shkohët e pengamberi së sellim Dhe Tani masje e mora këtë fjal Ushtu një informacion Pra pe për cilë dhe për më së ram Dhe për më thotë që shje mirë Kaqë së folke më shumë A je mirë, mirë Kur gjo më shumë nuk folke I thash pengamberi së sellim Ja Rasulullah A mjep leje me shku të printemi Ka morë tani e, situata kjetër, kjetër kanë Dhe mdha leje për nga mëri Se se le me shku të printemi Dhe shkova të printemi Që ta vërtetojt qka për ndohë Kur shkova të printemi Dhe i tregova se kështu kështu në nëstime Po frasi njërëzit për nga mëri Se me kanë drusjelën me muë A tër nëna vetë E kështë të gjumë a betin po, po e qëtëson Dha i bja jeme Dha valahi Një gruje e rejë Me nam E me familje të madhe E kështumeral, e bukur, e kështumeral Ta kur është e një burë me shma shumë gra E gjelozojnë, e mësja kushtë të shumë rënsin Do është ta pi gjelozijis e kështumeral Pra te i kaloje A tërë e thash, subhanallah Po qka janë të vuë njërzit për muhe Qka janë të vuë njërzit për muhe A tërë i thash, a e din edhe baba për këtë pun Pra a isha për vetë, vetë a e din edhe bubekri për këtë pun Tha po A e dine dhe pengamberi se selim se kanë vonë njërzit Tha po Tha dhe e kum plaz në vaj E kum plaz në vaj Dhe e kum bërt, bërtit me zapi vaj të malë Pisikletit malë Pro kjo nuk ka pasi ide që kete kanë kuptu Qka të folë për këta Dërsa kjo nuk është të di qka të ndonë A tëre thot a i shëradi Allahu Anha baba jem Kenë dhonë tjetër të ledzu Kuran Dhe erte une Edhe i tregova Se qka përndod Edhe i tregoja nëna vetë Ekshëtë me ratë Atëherë në tha Pashë Allahë në i bia ime Shkote për nga verësisëm Shkote shpitare Pra si tata shumë e ranë Shumë e sikletëshme Moabete ka shumë Shkote shpija Se nuk kanë ditas Ata shka me thonë Ebu Bekri Ata e ka për nga berë Rasti Ra, shumë Provokativ ka qenë Dhe e kanë shtu Zarmin zar Ata munafikat Ader dhat shko te te shtypja te shtypja jote. Vazhdon Aisha me tregu e radhiyallahu anha, that u ktheva te pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Ader dhat pejgamberis sallallahu alaihi wasallam e thiri dy shok te tij. E thiri Aliun dhe e thiri Usam ibn Zeidin radhiyallahu anhuma. Dhe ju tha, "Shpallja nuk ka zbrit, cita tash rëndu, çka po thuni ju?" Tha Usam ja i tha kështu Ja Rasulallah, gruja jote, qika e bubekrit, familje e ndershme, jujni i dërgumi zotit, e kështë të më rafë, Ja Rasulallah mësikushtar ansi i fjallëve, Usame bë në zejli, atëherë i tha fjallë të mira, e kështë të më rafë, nërsa liju i tha, Ja Rasulallah, Allah o tista ka ngushtu e punën, gra Allah o ka kriju plët, pëse ngushtu është i, e marrë një tjetër, kriju të ki mua betë. Pra, Aliu radiyallahu an ka pas më shumë gatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sa kuptimin tash unë kam u marr me e, ajo Aisha ka thënë gruaja e bevonsam mirë po tash ka ardë një pyetje nderi bevonsam ngushtimi i tij sa ngushtohet bevonsam në ngushtohet ajo ka qenë plot kta e ka përmend Ali radiyallahu an pas ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thirrni shoqëruse te te Aisha dhe i ka thon ti a ke pa diçka ta thon mashallah ushun pa kur gjë Ka thonë mirë, po Aisha është qikë e re Dhe nuk ka sharra jo Ajo ka lëviz në kuptimin Naturshën, me tabiat t'lir Mirë, po ka thonë dikush Dështa, pasta i thotë transmitusi I thapin nga mëri Se sellem, kështu dhe kështu janë të fol I ka thunë detalë që ka janë të fol Atare shtoj ajo Dozen e vërtetimi Tha subhanallah Tha subhanallah është e pamundur është e pa mundër, kjo s'ka mundë si A e shërrati Allah, në se pa në këtë punë Ra e kanë ka dhutë detalë, qështu qështu janë të folë A ke pa diqka, e kështu me ra Pastaj, gjithashtu e kanë E kanë morë qështjem të Safuanim në atër, kiburri I cili ka qenë me ta shushruës Dhe e kanë pëjtë Edha i ka thanë, subhanë Allah Ka thanë, Allah o është i madhë Ka thanë, Allah unë, qësa janë burë Allah korë, trup grujës Kën Ka dhe në Subhanallahu në kur të rëpgru e, e s'ku mba E është kjo Pra pse ka thonë këtë fjalë Se puna ka mërin flak është është flak të shku më haveti Por ndërën e për nga verit Salallahu a.s. Ata rëthot Aisha radiallahu anha Kuri dhe gjoj këtë fjalë Hypin mimber dhe tha E falenderoj Allahun E maderoj Allahun gjeli gjelalu dhe tha O ju musliman A ka o të dikush që ma arsjeton Për një njeri I thon, a më rësjeton kuptimin a më ndihmon A më ndihmon, a më përkra A ka dikush që më, më përkra Për ata që ka ati ndodhë familjes time Pra kushe ka shpif Këta kite dishin kushe ka të shpif O Abdullah ibn i Ubej ibn i Selulli Mirë po Ajë që shë e bandë të punën Ajë e bandë të punën këshë ajë sa të fol Ajë kini papet që ka përthojnë Ajë ka thonë që shtu Andaj këdhi i jadhi Kuraka komentuuket rast dietart, e kanë komentuar libra këtrast. Ka libra të shkurtë me vullime për rastin e Ajshat radhiyallahu anha, qose ka mësime të mbushura në këtrast. Abdullah ibn Ubayn ne selu letu jetë gabon këtrast. E gabon, për shembull, a e keni ni veç ka po thonë? Ky e ka thonë, po thon? ai thon, a thotë, a e keni ni? Kisha ka thonë dikush ka spo shifët. E njerzit jo, më pasajs për hap lajme. Dhe funi u ka thonë njerëz, ai kum thonë, unë nuk kum thonë, thon, a keni ni? Ky shek kyç po fol. Dhe kështu ka shtua. Por Allahu u jela ka gërsnu me zjarr në Kur'an. Fat Aisha radi Allahu anha ungrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e përmendën Safwan ibn Mu'attal al-Sulami dhe thanë na nuk di na për këtë njeri vetëm se xair. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, edhe unë nuk di për këtë njeri vetëm se xair. Do pra, nuk di për familjen time vetëm se xair, edhe për Safwan vetëm se xair, derisa dikush ata dinin kush. Tha po e çënon familjen time. Ata ungrit Sa'd ibn Mu'adh kërë ishte prej Eusit, me dinasit ndashin dhe di grupe, Eus, Khazreq, Ibni Seluli ka ishte Khazreq, i pari shka unë ngrit, ishte Saad Ibni Muad, dhe dhaja Rasul Allah, unët përkraj, nëse jetu bame isharetet dhe një njëri, ka familja jeme e Eusit, unë e ekzekutojnë vend, ka dhanë, e si tjetë prej Khazrejgjit, ka dhanë dushme në adhanë urdër, pro si tjetë pi familjes teme, Hun e drejt të shkoj e krypunën A si tjetë për i khazrejgjit Kanë posa to disa uh, lidhje dhe format që kanë jetu jetat, fise Ka qenë pak esikles me, me, me i shku fisit tjetër Ka thonë a si tjetë për i fisit tjetër Atër ti apë urdhër, un e krypë Urdhën Atërë, thot Aisha radhiallahu anha Uqu Saad ibn Ubede Saad ibn Muad Eusi Saad ibn Ubede Ubede ishte khazregji Prej khazregjit E kjo ishte për i familjes Ibni Selulit Atër i tha Jo Pasha Allahun Sune vranë të jata E kuptoj se ati më një ubede Për ka në të bafjarë Për Ibni Selulit Ta jo vë Allah Sune prejka tha Nëse kishtë nga familje vet E ka në thonë komentatorët Aj nuk e ka besu Sa e banë që të pun Një pa disa njerëzit Sënë e bindë dikantë Shpifës, rëndës, trilus Sënë e bindë Ka qenë sahabë Saad ibn i më abe u bedhe Ka qenë për sahabë i të zëtë për nga mirë E ka poshë i loj prisi Ka qenë loj prisi Mi për po që ka thonë Ka thonë jo vë lojë sënë e prej kërkush ibn i sëllullin Së saj seban këtë punë Jo që nëse e banë në ure në mbroj Pa aj se banë Atërë u që u sejd ibn i hudajir Dhe ishte nga eusi U sejdim një hudajrë dhe tha, Wallahi ti e munafik, se pidel në krah munafikit. Pra ti po thusë smojnë në nga me vratë ata, po? A ti ajte po që pe e të ndodhë për nga mellis e sëllëm, ka ton ti e munafik se i ti dal në krah munafikut. Kure ka thonë këtë fjalë, janë ngrinë zonat dhe janë në konë të vratë. Nëse ki, ibnise luni të ndëruar dhe zërë, li kujshat, a qa që konë ki problema? Shumë konë problemë. Se ju kujtojtë të siraj për nga meri se më ku kemi fol Babalart Edhe familia e Abdullah ibn Uvej ibn Selulit Pak para se me arë për nga meri se se lem E om prit mu po kryetar Kit me dinës, jetë ribit Dhe kërka arë për nga meri se se lem Ate në ngon gati janë pje kit Kushtet mjallon ati kryetar lëkun A përsta ka pas më letën dhe për nga meri se lem Se e ardhë më amur kryetar lëkun Qështu e ka paj me du njo Pra hunë këtu sa këm punu Gje sa këm punu me ebru, Edhe e, ka hinin ati dhe mos ka menu as Por pengamberi as I ka o qërru e njëri Atëherë u sejrim në hudirë Tho ti e munafik A ju koni ma A e din luftën e hudit sa persone e ja ka këti pas Pengamberin aton Kyk e ton 300 vete e ja ka këti mas 300 vete Vë Allah i sot dikush 3 vete me ti ban Të ban të turbulon 5 vete me ti mor të turbulon 300 vete ja ka e ka këti pi luftës pengamberi së zëllë 300 vete Në ka pa shgoj Ka posë ratë të ri, ka ditë me folë I ka këti njërzit Atarë u sejti mi hodajri I dhët ti e munafik Qohët kjo familje, ajo familje Atarë e pengamberi se sellem zbrit prej mimberit Dhe mundohet me i qëtsue Dhe elen, elen këtë pun Thot a isha radiallam vazhdojnë me tregua Thënë dërsa une Natën edhe ditën veçin lot e që isha Dërisa thash Ka me mplas mëlqia Ka me mplas barku Por ka ka ka më shporthyj prej tekstit natë të ditë duke çaj. S'ka pas argument ndërsa shpiftja po çarkullon. Thot Aisha radhiyallahu anha thot një ditë prej ditëve erdhën babajan dhe nalla jeme te unë. Po ndërsa unë isha mbushur në lut, edhe tesha ti kisha bën me lut. Në rast Tiran për grujën më i than se ke vo la virlok o shumaran për një gruaj çilla do të kov gruaje. Po mu ka ngruja e pengaberit së se sellim Hosh, është diçka e papërshkryushme Dheri sa Allahu gjelera me gjeneme ka, E ka kërsnu atë njeri cile ka bërë këtë pun Gëse shikoni që të këtë tolovije ka bërë Ato ka ndash pengaberit së se sellim Ta gjunë pengaberit sëllallahu aleyhi Ata e rëthot Vajzdova me qajt Dhe ardhe një ditë për dite prinderit e mi Thot ardhe një gruja prej nësarëve ëtë në tregoj se qka po folët Ma shtoj edhe ma shumë dhintën Pasa jo u mundoj ke me më qëtësue Ekshë me ra dhe, dhe prindri të mi Tho deri sa ardhë për nga meri së sëllem Ardhë për nga meri sëllem Dhe nga gjithë neve bashk E falendorej Allahun E madroj Allahun Dhe tha, emma ba edu Më pas Tha, oj ajshe Ta një shikoni Kjo është skena ma e dhimshme e këti rastit Pra, baba, nana, aty mrejna Ajo gruja e nësarve deli ashtë, vjenë për nga meri së sellem, ajo e mbushur lot, e, e në skajët e mërzijës, i thotë për nga meri së sellem, ojajshë, në ka arë për ty e kështu dhe kështu, lajmi, po folët dhe po folët. Ka tha, nëse je e pastor, ka me kalzu Allah o pasërtin të ande. E nëse të ka shkumendja për do një gjuna, fës të gëfirillah, kërkoj fali Allah o, Dhe pëndohu të Allahu gjele gjeleluhu Nga se robi Kur të pranoj e gjunaj Pasaj ktheje të Allahu Dhe e len atë gjunaj Allahu e pranon Atër e thot Aisha radhi Allahu anha Kër e kryti fjalimin për nga veri Sallallahu aleyhi sallem Fillu në pak lotët me, mu, me mundar tani, tani ka mundësia Mos pos gjithët problemi Atër e i thash Babu së temë Fol, foli për nga beris e sëllem E bubekrit njërit Më të madhë, më të madhë Me zemrën, me imanin më të madhë Tha, i thash O i bja eme, që kam i thonë, vallaj zdi që kam e fol Zdi që të foli Atër i thash në nëstejme, fol ty Në në jeme, foli për nga beris e sëllem Tha i thash, vallaj zdi që kam i thonë Për nga beris e sëllem Kam lisi të ata, shumë e fështir Atër e, i thash Une Thash, une jam Qik e re Pra e ka prezentu tani, po e prezentu në arsia Unë jam qik e re Nuk di shumë Kur'an Nuk di shumë Kur'an Ka than Unë e di se lajme që kanë qarkullu të ju Kanë zonë në vend në gjoksa të juve Pra lajme ka qarkullu Në mujdit e diqka E di që kanë zonë në vend të ju Ka than dhe ju në i kini vërtetu Pra në vetë vetë të juve i kini vërtetue Ato lajme Ka than nëse une ju thamë që jam e pastor a valo i e dië që jam e pastor Allahu allo i e dië që jam e pastor avë më ju thonë që jam e pastor se mbesoni se ka zonë ven a i lojmi tjetër ka thonë a nëse une ju thamë se ku mbaho dicka a lohu e ditë që ku mbaho kur gjo ju mbesoni pra une mu ju thonë që jam e pastor a ja me pastor ju së mbesoni se ka zonë ven a i lojmi tjetër e mu thonë që ku mbaho dicka a lohu e ditë që ku mbaho Jumë besoni, se ka zonë vend, aji lajmi cili ka, ka qarkullu e Ka thonë vallaj nuk di që kam me ju të regu Tjetër dhe me ju thonë për vetë se Thotë a isha e harova emë një Jakubit E ka huazu një ajed nga Kurani Për të sinë e ka thonë Jakubit, baba Jusufit Thotë qasë shumë isha mërzit, isha, isha hum krejt Thotë e harova baba, që shiko emë një baba Jusufit Jakub, e se mërzia Ti haron informatat A, a haroj omeri informatën Se vdes për nga meri se sëllëm Vdes E bubekri shkaj tha Ullu se vdes për nga meri se sëllëm Kuran e kje Va ka harua Tha nuk për thamë Dishka tjetër për vetë se cfarë Për vetë se shaju ka than Baba Jusufit E ka haru që ka emnin Tha sabrun gjemilun Wallahu musta'anu Ala ma tasifun Ka than Dhe sabri është i mirë E Allahu është Ajpej të cilit kërkohet ndihm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 Tuk ka pas arsye me këthi shpinën për nësram, se kam risë të ata shumë e nëzet. Thotë ja u këtheva shpinën, dhe unë bështetë a thotë në, në shtratin tim, ka qenë të shpia pengamberit, sallallahu aleyhi, vësillem, thotë dhe e dija në vetë vetëi se jam e pastor. Thotë dhe për një moment, thotë thosha, o, zotë, ka zoj pengamberit tanë, se unë jam e pastor. Thotë mirë po nuk e pa, kisha paramendu se zbresin a jete Unë e veç do isha dyqysh Gjibrili Vesht t'i kaldojë që jam anandër a dyqka Që jam e pasat e t'kryjët kjo punë Thotë dhe për nga meri sallallahu a.sallem Qyshke duke ndet e kapi a i sikleti kuri zbrit shpalja E ka quit ma kene guduhu minel buraha Buraha është kur ty t'kap një loj shtrëngimi nga sapo nga usam kur e ka kap shpatë kur i ka zgjibrë shpatullja u shtrangua thot Aisha dhe djersët i dilshin sikur Margarita pra shkëlqënin djersët në fytyrën e pejgamberit sallallam prai prai mundi të madh kur i zgjbrinte i zgjbrinte shpatullja andaj ta Aisha radhiyallahu anha une që ka pëndol, këta mërun, e djesha çka po ndodh kta u tmerruan Abu Bakri nëna në vat çka po ndodh me pejgamberin nuk e kan paçish po çu zgjbrësh shpatullja Tho ndërsa une e disha Tho deri sa e dëshoj Për nga mirin se sellem Surri an E u liru për nga mirin Alej salatu e selam Tha Mendova se ka me deke bu bekri dhe Në na jeme Baba jam në na jeme Pse? Se këshin pa që shi zbrit që palja A dhe ka thënë djetar Allahu gjëleja Ja mundësaj edhe bu bekrit Me e pa që shi zbrit që palja Për nga mirin se sellem Dhe da në zvet E pa që shi zbrit E ka pa për ditë që që i zbri spala për nga verit, sallallahu aleyhi sallem, thot dhe tutën matë ma dhe e kishin se ka me zbri diçka kunder ajshës. Dhe kemi udal shpirti për të kesti. Atar e thot për nga verit sallem në momentin që ka u liru, buzë që e ishi. Dhe fjallën e parë që ka e thatha, tha, oj ajshë, Allahu të ka pastrua. Allahu të ka pastrua. Nuk e lezheja e i të të njëham. Allahu të ka pastrua. Atarë, Në na jemi më tha, që, te pengameri se se po, që, ngritu, ndërojë, respektojë, pengameri sallallahu aleyhi sallem Atër tha a isha radhiallahu anha, tha, wallahi, pashalojnë, nuk qona, astëti, astëti, astëki Tha dhe nuk i tham faliminderit përveç se, allahu u gjeli gjelalu Kuptimin, tani, kanë me falinderune Ha, u qarkullur asti e, e bes në kuptimin e, U dy shut e kështu me rad Ta një kujt një tham faliminderit I tham faliminderit Allahu u gjelluaz biti ajete Këto ajete të ndërua lezër në neve Do t'i trajtojmë një gjerat dveçan Nga se porosia ajeteve shumë e madhe Allahu e ka mor në Kur'an Me e trajtu rasin e ajshës Tha Allahu u gjelluaz në Kur'an In në ledhine gja u bil ifki Usbetum minkum Ata që ka e kanë pru, shpifjen, janë një grupi juve. La ta hse buhu shërëllekum, mos e menoni shërë këta për juve, belhue khajrullekum, kjo është khajrë për juve, li kulli mriin, minhëm më këteseve minel ithëm. Zënjani për e atyre të cilët kanë shpif, do të bardë, barën e gjunaj që ka e ka fituë, wallë dhite wallë kibarahu, E aje cile ka bo më të madhen Lehu adhebun alim A i ka dënim të madh Deri në fundin e ajetëve të cilat Do t'ja kushtojmë një ligerat të veçan Se si Allahu Imsoj musliman me e te i kalu Krizën e shpifjes Qoftët e nëse vatnë Kësi rase të randa Sikur rasti i, i Aishës radiallahu Anha pasaj Tregon Aishë radiallahu anha Se prej atyre të cilat au, Kam gjikun dhe undëshkun ishte Mistahi i cili ishte djali i teze se Bubekri radhi Allahu al dhe Usame uh, uh, Hassani ibn Thabit poeti për nga mërës e sellem dhe ishte Hamnetu bintu gjahsh Hamnetu bintu gjahsh kusha motra e Zeynep bintu gjahsh e kusha Zeynepi Zeynepi a gruje për nga mërës e sellem thot a ishja Motra e zëjnebit Hamnia Kishte fol për muhe Pse ka fol Ti nimoje motrës vet Se e ka diktu që i pengamere Se me do ma shumë ajshën E ta shfridzoj e rastin Tardzoj e ajshën ta hipe Motrën e vetë të pengamere Tho dhe ur ra rëshqiti ja, Këto janë ato Dallaverët e grave Dhe dhe vef të grave mundëson një një ras me këtë shpërdor Një ras me, me e keç interpretu e që ta hipe gru i në vetë Parhamendot të mëtrë në vetë Ata rëthot edhe kjo u kam gjiku nga talët kam gjika I kanë morë Nërsa Abdullah i më një ubej i më një seluli Nuk ka është kam gjikua Pse nuk është kam gjikua Abdullah i më një ubej i më seluli Djetarët kanë dy sëqarime Pse Abdullah i më një ubej i më një seluli Nuk është kam gjikua e para, kanë Sepse a i s'ka folë dretë për dretë O konë intrigant i madhë Shërraji i madhë Allahu gjëlej ka kërstu me zjarë Qështë e ka komentue shpifjen Qështë e ka fabrikue Kanë dhënë djetarët Kene jeshtë u shi el hadith Jeshtë u shi el hadith është me qenis Kyshe jetu interesue Č, qa, qa po foli bë? A, a, a kini një i bështë këtë mabët? A këja njësë muhabetit A këja një që këtë muhabetit që përdojnë Ekshtë të më radhe për hapët lajmi Dhe kjo është i pasti A doj, ka dhe i jadhe e kanë dyhmuket mëndim Disa djetarët e tjerë kanë dhënë Allahu gjelë gjelë luhu Ska dasht me pastrua Ska dasht me pastrua Ra në kuptimin me jalar azapin Atjen nga se dënimin këtë dunja është një loj pastrimi është një loj pastrimi Disa djetarë kanë thon, dyjat. A qon intrigant i mas, ki po prova kundër ti. Pra, si në cilë muahbete ajë ban kërcërim fon, kush e gavaj më pas ti. Më i la, më do ta shoh më të, të shumë, dobi të sërat, do të na vinë nga nga kjo ngjarje. Andaj kjo të ndërua Lezat ka thënë uh, shkurtimisht, ka detale të shumta të cilat neve nuk kemi mundësi me i përmend prej rasteve që ka ndodhur në këtë histori është edhe uh, betimi i Ebubakerr Siddiqut për djalin e tezës vet Misthahin ibn Uthath, i cili ka qenë fuqaradë e ka bëjt. Ka po, Ebu Bekri me pare, dhe kjo është kam gjikos Edhe ka thënë Ebu Bekri s'i dhiku Wallahi la unë fiku ala mistahin ebeda Ka thënë, a, pare mund, pa, të Ebu Bekri A, mistahin për mu, kur mu Shpifi, kan, indihmoj shpifjes A tharë Allahu gjelë gjelë edhe këtura a goj Tha Allahu të bareke vë të ala Vë laja e tëli ulu ul lëfadli ul minkum vësëa A ta shka janë prejuve njërzit dërshëm Kanë thënë komentatorët Ebu Bekër Siddiqët Ika fëllë Allahë u jëllë ala Wasëa dhe kanë pare Kanë pasuri En juqtu uli l'kurba Wal mesakin Wal muhajirine Fë sëbili Allah Wal jafu wal jasfahu Ata mëzdbetohëm Qësë kanë mjë udhën Eqrabave Se ka për jëllë tese Edhe miskineve Dhe atërët sëtë kanë emigru Për Allahë u jëllë u jëllë aluhu Letë jafëllë Letë bërë për për mahtë tolerantë Letë shlojmë pejë E për kam me shlu pejë Për njani cili ka shpif për qikën e vetë Dhe grujnë e pejë mësë Walli afu Letë shlojmë pejë Tha Allahu E la tu hibbune E la tu hibbune E jekhfir Allahu lekum As doni edhe Allahu Juve mi afala Atar thaj bubë kërë si tdiku Bele e vëllah Po zot Tha du me ma fal Atar e ndroj bejen Tha pashë Allahu Sot jetë gjallë Misthahi E si të kemë parë Gjithë mund kam i dha e madhështia dhe lartësia e Ebubekër es-Siddikut radhiyallahu an. Të nderoj Allahu, ne e bannam një prezantim shumë të shkurtër, doras na ka mbet tani me me ju ças për dikondave. Msimët të cilat dietart i kanë gjetur nga hadithi i Aisha dhe msimët e rastit Aisha nga prizmi i Kuranit. Se ka dallim. Na tani shpjegojmë nga Imam Buhariu Adith jega ka qalu vetësh, Kitab Jovan Taiches. Kushdo më e pama më më xham, i kthejesa i Buharit, nktorit të Volosën e kësaj madhrit të muslimanëve, sheh detale kërca ka ndodhur. Atar nevdë dy ças më ndikonte. Msimët që ka, ka ndodhur nga hadithi dhe rasti dhe si Allahu e shoroj. Është shumë rëndsi në qysh Allahu ia jep ilaçi. Kur Allahu u joha më të përsi për më si për më e shpjegou dhe më mjeku dhe më e shoruani rast, kjo është shumë e madhe. Të ndërrua lezer këto ka shumë mësime, thashim në Hajrës Qalani, nga ky mësim në Fethul Bari, në librin e tij gjigant të madh ku e ka shpjeguar këtë rast, i kanë dhënë 7 mësime. Na shkena mësiqe këtu më nxjerr nga se na shkon Ramazani kret, mirë po do të mundojmë disa më të rëndësishme më, më i shkoçi duke u shmang juridiku dhe duke mbetë me ato porositë se ato janë më dhe përfshirëse. Mësimi i parë që neve e morrëm nga nga kjo është ndërruar lezer shkruimte safanin e muatall el sulami shikoni mesateria e kuptimit fes qogut pejgamberit s.a.u.t. tani rasti per me kuptuar mësimin si duhet të mukhin rast safani pe shef grujën vet grujën e pejgamberit s.a.u.t. qolat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ta shaq me ba a mu ba asit aqvali dervish a mu ba musliman ti jduot me u ofru Rëzik me, me mba akus dikush E mësë mi uafru A me lanë vetë qëta Në shkretin grujen E gjeti një mesatare E këto janë krizat e muslimanve Kër së në gjenë mesatare a, Nuk tha e stak firullahu në shkova Shka të dujsh banë në stafrona Se më akuzojnë muve Jo jo ja, uafru Gruje vetë kamet Midi shkretinë rëzik është Qka banë uafru tha, Inna lillahi va inna ilahi rraji unë um. Fjarën e parë e dërdoj Allahu Të nga të allahu tjena dhe të allahu kena mukësije Që ka vani? Thotë, a i shë asë një fjarë se ka fol Veqë e ka ullë devën Si ka fol e shë, të ja pe kuptanë, jam të ullë devën Hyp, kujta qesh dikujt Veturën, devën Që jam të ta qelë, hyp Ta krymë punën Atërët e ka zripë devën Unë e hipa, e mora vesh Dhe dullë për para Jo për mas Këta ka e ka morë Për musës, ale i salatës salatës salatës Nëse un qasës Allahu xella fakuri pa të dy vajzat dhe apo qyshi qyshi ja u kryti punën, ai doli parë. Pse mos me e sikletov grujën ajo më ecë për para. O të ecë për a, ato ecën propria, të ecë para, ç ato të janë të qartëshme. Gja se burri nuk ka problem me ecë ai parë, osh gruaja problem me ecë për para. Doli parë edhe e çoj deri te pejgamberi s.a.l. E, e nevet ndërorëve çka do të me më mësua nga kjo? Me gjithë me satarën Nëse duhet me ndihmu Qopë të dhe gruje muslimane E ndihmon Mbrenda kufive të islamit E jo me thane Së takë filo Allah Këtu së zbankë të akëto yeah. Si kur safonit të kishlam Qatë ty me mbet A i shkon ma rëzik Qusht lijet gruja në më diskretilis A jo të kujdu që kanë më këthi ushtria Po ushtria se ka pa po, Kanë me ndu që shkon me dine Pas taj më armiku në luft janë ko, Su kon letë Vjen armiku të mërë Andaj sa fuani veproj me mesatërin Mo precize Andaj tha Allah u gjelën në Kur'an Wa ke dhali ke gje alnakum ummeten Në wasata Midis, mesu kemi bo juve Andaj të ndërrua dhe që ta kërkoj mesin Kjo është një rast Na dhe një, sa rast i kemi? Ta është a me reagu, a mësë me reagu? Po mate Po mate Asë mësë u banë me dhe vëshmërit fëtoft Pa asë mësë shkonë emocion të largët Asë mësë e le njerin pandim Qka banë? in dihman situata që e lipsi citatë, e Safani e lexoi citatin. Kjo nuk lihet. Mu afru e mu baughune për vëti me rujt vetën, s'kon. Mu afru rrezik, e mati, tha pija pindi moj. Andaj shikoi të ndërua leza mesataria. Sa sa vuin për këtë? Sa vuin për këtë? Musliman sa vuin puni mesatari? Apo edhe pyetje të ndryshme, o ç ç me avo çshtoa çshto, po mesit. Se nga gjithëmor uh, Vendëm, kaj, kështë e ma mirë Skaj e dë njëherë ma i letë Safoni ka mujtë me shku Me dine, punë e madhe Në të këtër e në takshirë, në po si qëtojnë plët Jo, atërë, qysh, me, me që ishme Me pasë mora që te eki pa, dhe si këndihmua A dhej, të ndërruar lezer Me sataria, Safoni kështë të mësu Me satarien, e ndihmojna Nësi imi i dy të ndërruar lezer nga kënë gjarje është se Munafikat Na i me ndojna njërzit, ndoj njëherën nga prizmi jon A e baj, unë e se baj, se ban a e sa tjetëri, a e ban Shiko munafikat, subhanallah Kjo i s'kejnë e vogër, shumë e natërshme Ishte, ishte natërshme për ti rrugës me mbet Unë mu seleme, gruje për nësëm, në haqë kër ka shku Me në në grau për nësëm, ka shku Unë mu seleme, unë nga tru pak ma, ma, ma, kam bet në pas O shkripe, nësëm, e kam ur S'ka ndonë musliman, të që ndodhë i k Cila është roli të i munafikave të nderuar? Shfryrzimi i çdo imçine dhe çdo skene të mundshme me e godit Islamin dhe muslimanët. A shfryrzum? E shfryrzum. Adatë nderuar, le të them, neve duhet të kemi parasysh se munafikat, hipokritat janë goditja më e rëndë ndaj muslimanëve. Wallahi as Bedri, as Uhudi, as Khandeku, foni foni ajo luftës. Ne ani fiton. Jam balafacu burat, njëri me një kusha me i for Andaj arabët dilëshin dhe luftim Dilëma të një, qëtëma të një, knena Dilëshin dhe luftim Epo amë alirë në radiallahu anë që ishdull me Amr ibn Hud Të cilet njërësit kur kanë dalë me ta e kanë shlujsh për atër Mirë po kjo është natyrshme E që kjo nuk e natyrshme Me të godit me shpifje Me trillime Që ka arabt janë konë, gjahiljet më të pastur Nuk e kanë godit për nga verë Suhejlim në amër Qa i tha për nga mërë Se më luftën e, e hudejbjes Kër i tha fshinja rësullullah Ali ju tha unë se fshinja rësullullah Qa i tha suhejlim në amër A i shte atëheri dhujtar Para se mu dho musliman Tha valahi Me ditë se i e për nga mërë Nuk luftojna Qishtja Unë me ditë që i për nga mërë Dalkarqia Po nuk të besoj se i e për nga mërë E kur me bebo me besu Si i për nga mërë D Kjo drejtësia andaj ka ardhur në Kur'an gjithmonë për kujdes prej munafikave. Thalla u jallahu jallaluhu humul adu fa hadhirhum qatalahum allah an yaufakun. Aty na rmistë vërtet u ruju be atënve. Ha? Në emër të Islamit del. Në emër të Islamit, në emër të Allahut, në emër të lirëratës, në emër se unë e di godet në Islam. Na keni pruqta, na keni prua ta, na keni pruqta. Ha? Kjo goditje e malle. Kjo goditje e malle. Të ndërua lezër, a i kushton në rëndësi dikush, kur një prift fëllë për islamin? Thojnë, të këshire për në të në të nërë, në, e në, dina në fejën tonë, a i thënë qështu? Me dalë ati një një këngëtarë me fëllë për fejën tonë, që a, a i kushton njërëzit rëndësi, kush i kushton rëndësi? A të pëse ka do me një leti, kushton rëndësi, dhe la i këngëtari qështu a islamin q Islamitita qan Allahu dhe el-Jelalu gjile, o gjalort kanë ndron me fol për Islamin dhe lloj lloj gjunaçari lloj ajo është i zhyt ja, më katë fol për fenë e Zotit el-Jelalualla. Lajus pe Allahun Allahut na laut, ngrit vet diën në të ndëruar vëzat. Kë nuk ka për me akuzuar kërkanas me aba me gish kërkuina. As me varmën emra as kurjo, por duhet mu kthjell se Islami vë e madhe, vë e madh Kur'anit. E mirë, a janë dëgjoy njerëzit çshtu kur folë jo. E mirë, kur janë është muslimani ka do vite. E thon çshton Kur'an që duan çitave kështu më rad. E gjithas janë morin fjalën apo? E ajë mësë me ditë që ka ndodh Dohë fesat E tani, dhe lezër, kush e lunë rolin Për nga verë i se më në ketë fesat Muna fikat E shfridzun, a, kjo s'ken e fort kja për to Me e godit për nga verë i se selim A dojë të në ruha, dhe lezër ta, ta dim se Pse je i mirë S'ka mat mirë se për nga verë i se selim Pse je i pastor, mësë me ndo se kanë e me të lanë gjithë mon Onë e përgatitë të me thonë Qka mos? I kanë thon i kanë thanë ajë cili pindanë familjartë, i kanë thanë loj loj etikete dhe i thanë munafikat se pas ka bo gruja zina zotin arrujt andaj përgaditu qëfar do roli që të kesh kanë me thanë andaj kryoj imunitet mobilizoje vetë vetën shpirtin tanë me i përbalu e këtër e gjërave mësimi i trejtë ndërrua lezër dhe si na e morna nga këj rast qili është është e, mesataria pingaberis e sellem në trajtimin e problemit mesataria safuanit Shikoh me satarija pingamberis e selle Lajm ju përhap, aje mërvesh, aje shas përdi Bërëve të ka mërvesh muslimant, disa të lëkund e disa kështu mëral Pingamberisem, qka bani? Aje thë asë që u dili ashtë? Dili, dili, që pa folim për ti, unë së në të majti këtë në shpi E mi, au bak ishe uh, spëndodhë kërgjokjus, sësh kërgjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokjokj Diliash përvolin për, për ti qka mos, nuk e shlejk rujen me fjal, pa edhe nuk u ba kur gjos pëndodh, jo të ndodh dhe i qka, nuk u bëdhan t'i kush një në mua betë, një në qarkullojnë fjal, kishës për dija, pa, zbang shtë të të ndërru dhe zërë, e cilë ashtë as mundze për mos, e as muftof për mos, me sataria, e ku është me sataria për nga verë i se zellem, thotë a isha, hike në shpim, theke selamu aleikum, a je mirë, mirë, ngroci lutf. e thot e hupa lutfim lutfim lutvi ton kurie me i but medikan çta e hupa thot kurisha e smut taim mbërgdeltë më shumë çta e hupa a dalë ndëruar shiko ç'është zgjidh pe jonse problemi nuk nxehet me dhon jasht jo a dalë ndëruar lezon neve kur kemi problem ç'ish duhet me zgjidh a me trunzat a me trushum të ftoft me asnjë anë me ndërt bendë grot andaj pejgamberi s.a.s.l.em nuk u nxehet me dal jasht kontrollit A asë nuk uftoth me thanur e s'kam djenja s'po po, m'intereson për fjalë që ka thuan. M'intereson për fjalë që ka thuan, ama nuk i marrë gjykim fjalë që ka thuan. Unë i marrë parasujsh, pa unë lëndona, unë njëri jam. Që ishme thanë ti gruja jo të ka borë le virlëgë, zotin aruit, familje tona dhe vlatë të ton. A, a, a nuk mërzitë të njëri? Mërzitë, a e pengamër? Mirë po mesatarja, mes, me, mes deri sa, dë vërtetohë. Prej, emësime dhe së latinzirimi Ibn Haqetës Kalani kanë gjithë shtavët nësime Eve s'kemi më nësime nësime gjithë gjitha këto Nësimi 4 të nërua lëve zërë është të cili Pe nga meri së sellem Tri veta i ka thirë Për me e rishikur astin Kësa i thojnë Me shura Me konsultu Me veti kanë edhe të, të të qysh përshat që ketë pun Kanë e thiri Useme i Bluzejt Alijun Radhi Allahu Han Dhe Shërptorën e ajshës radiallahu anë E thiri Usama Tha ti shka thua Allah e tha për familjen të anëve zdimë se kajrë Lejë më abetja rësullë Allah E thiri Aliun Aliun shka tha Rësullë Allah gra ka sa dush Shabë ti mështë qëtëso Gra ka sa dush Kuptimi qëta është Mësë e izolar astin ka të shumë Ka gra sa dush Dhe e pyti shërptorën E nga të piqësaj qka Qka mormi A jena ma të meshëm se pingam veri Ma të dishëm se ajhë Ai nuk tha, ej un e di mamin me sot sket pun, le na ket pun, skam shaq me vet kërkan. Jo. Ish pe nga marr. Prias komandan, ke si fotet e kisha lei Sallallahu. Allahu i di monte me shpallje, por tha holi at pak çtu ngatse, siklet kam. A natë ndëruar Allahu kur kemi probleme, mos u ban ti unë vetë të kry, s'ne kryn vet. Sa Allah ka, ka ka bol ligje, ti kodr s'ne ma. E mu mor mu mlet pas vetë e ma. Mu mlet ni mi e ma ne çaj kodr. A ma t'i vëllahone bismillah ka me, ka me e qelë vetë Po su në e qelë A kena me t'prita t'inimi vetë t'a, vet, ta qelësha Vec pëse porinat i t'tansës e thyrë dikana Jo, shiko për nga meri se selëm Tha vali, usame, usame, usame Pse që pëthuni Kam si kletë, konsultona Muslimande kanë hum konsultimit të ndërua lezër Muslimande në t'kaluar janë konsultuhe Janë konsultu njëri me tjetërin Për nga meri zodi gjellë gjellë është konsultuhe Allahu i ka thonë konsult I ka thënë Allahu gjelë gjelalu Fe shawir hum fil emri Fe i dhe azem të fete wakkel ala Allah Ti konsultoh me shok të tu Konsultoh Konsultoh E kur ta prejsh Fete wakkel ala Allah Mishtetun Allah Këta mirë shë vendimit Shka më prapa Mirë po konsultimi Mirë të ndërru alëve zëtasht Bami neve shumë besnik me vetet tona Në vendimët e jetës ton Shumë të rënsishme sa, sa, sa persona i konsultojna Sa persona i konsultojna Ha Dë Zakonishtë janë dë Une dhe kush Mëndimet e mija Qa po thua i vetja e me E mira kjo po A, a fol me shetanër aty apo, A po ajta s'bukuron ti Andaj pengameli se zellem Po na mëson në këtë rast Edhepse jam pengamber Jam godit Une puna apo gryën teme Për me kuptu ma mirë të ndërur dhe zër Kam ujtë me thonë E di shka Unë jam pengamber Dhe puna anë gryën teme Shka më shka me vetë kërkan unë Esos i vetë këtë pun Kënë pa i afroj musliman dhe i pyti musliman dhe i konsultoj musliman nga se të ndërruar lezër në konsultim ka bërreqet, në konsultim dhe marrë dhe përblasën dhe shkëmbimin e mendimeve, njëri ju e zjedhë më, më caktën dhe disa djetarë kanë thanë, edhe me e mor vendimin, të mendimit qka e ki pas, konsultimit ta forcon zemërën, o shumërën si. Që zene qiti qatë mendim qka e ki mor, edhe ke që këtë tukar me të thonët njëtën. Këtë me të cëtë do të konsultohesh, me prindin, me, me dashamir, me mitës Këtë kanë me të thonë njëten Kua beresjeti konsultimit? Funi-funi ki me thonë, s'ka në veç vetë Këtë ku, ku kanë qështu A tharë kjo punë ku ka ma e forë, se sa, sa vetë Andaj, një rukur e me njeri kër i thonë pas shenë vetë atë që këneja A shkonë ma shpetë, a kur shkonë vetë Vetë ha mejndët And open on this ish modeli më i mirë, i rreqë më i mirë në konsultimin e muslimanëve, në marrjen e mendimeve të muslimanëve edhe pse ishte pejgamber. Të nderuar, lezër, këto ka dhe shumë simeneve në mbaroj kohën në elush me Zotin Donxhëllë Xhelalu, ç'Allahu te bareke ve te ala ti ruajnë derë tona, ti ruajnë familjet tona, ti ruajnë gratë tona, ti ruajnë evlatët ton. Elush me Zotin Donxhëllë Xhelalu, ç'Allahu te bareke ve te ala, joku sheteli, sinon, sinon, feja e Zotit Xhelalu propagandon kundër fejs Allahu Xhelalu në elush me Allahu te bareke ve te ala, ç'Allahu gjat planifikimin e tina ta Shka të rëmë të tina El usmi Zotiton të barëke wa ta'ala Që Zotiton të barëke wa ta'ala Dita të kalurat Ramazanit Allah të ban qabul E dita të mbetura Allah të nairuan shëndajt Të nairuan imanin El usmi Allah subhanahu wa ta'ala Që Allah të nairuan mëmrinatë në qadrit El usmi Zotiton të nairuan jelal Që Zotiton të barëke wa ta'ala Na jab të gjithë për fundim të mir A kulu qawli hadha Wa astaghfirullahi li Wa lekum fa astaghfiruhu Innahu hu l'